Goizoko hamaikak. Euguraldi grisa eta laino txua gaurkoa. Irunean, etxean dutxa luze bat hartu ondoren, komunean sortzen den giro lurrintxua dakarki gogora. Komuna? Dutxa? Zorzen hori. Eta lainoak bakarra daren antzera inguratzen dau. Atzo, baskal ondoan bidelagun ekigarri onbait gainera zetorkidan bakar dadeari. Itxuraz hasta eta hasta pikuena dirudien alimandasainak kartetan jokatu behar genuela esan zuen. Eta ziurnago, ni alaitzearen esan zuela hori. Hena ni oso karta salea, baina aliri esin esetzezan eta honen gainean bertan ase ginen. Eskobara, seietarara eta batez ere astora jokatu genuen. Eta galtzen hasi, galtzen jarraitu eta bos jokalditan utzi egiten lehena izan intzen. Iskanbila batean gero eta urduriago galtzailearen letra guztiak nire ganatu nituen. A S T O A eta letra guztiak nire Altzaie izatetik, garaie izatera igaro nintzen. Naiz eta terrazara berriro lotxagorriturik agartu. Alik zeho zer esan zidan berberez. Jasanek onela itzulizidan. Esan dik, ea izela edonor. Berak oraindik ezin izan ziok naimari musurik eman. Eta handi gutxira, elkara gurtzen asiginenean, hasanek honela esango zidan. Eri sain faltan baitzat ea egongo baina ni bakarrik utzirik ospa egin zutenean berriro ere galtzaile sentitu nintzen eta hasiera batean besoari eragiten nion bidetik oihu egiten sidatenean eta enien berrik ere kendu arik eta eguzkiaren antzera mendiaren bestaldean desagertu ziren arte Aio Geroseago, begira da pareko mendipikoan zinkatu, eta inurriak bailiran, beheraka eta bekerek eka zetorren ahuntz talde batian zeman dion. Eta hasiera batean, guztiz mortu eta inorgabea zirudien tokian, gero eta jende gehiago deskubrituz joan nintzen. Egur sorta banarekin jaisten ari ziren eskatiak, Aztobaten gainean setorren gizona, animaliaren bati segika zijoazen aurrak, harridura horrekin begira da ba atzera terraza honetara ekarri eta behe aldeko bidezka batean neskatila bat begistatu nuen. Doi doia ikusten zen xendra berde batetik zijoan eta urruntasuna gora bera nahi mazela iruditu zitzaidan belar txiki batera heldu eta emakume berberek makurtzeko oiduten eran hankak tolestu gabe eta ikur mazaiak goraturik zarraz igita jas belarra mosten jardun zuen belarra mosten eta tarteka martekan niri begiratzen eta egunkarietan egia berdaderoa jaso behar bada esan beharra daukat Atzo, une hartantxe eta ez gauean, erabaki nuela nire gogoetak idatzi eta marraski zapaintzea. Hemengo egonaldia nola edo eramangarriago eraman garriago